Capitolul 28 Nici prin cap nu i-ar fi trecut lui Hayward sau lui Uix că aceste conversații care îi ajutau să petreacă o seară tihnită erau apoi reluate de mintea activă a lui Filip și sucite și pe o parte și pe alta. Până atunci nu-i trecuse niciodată prin gând că religia este o chestiune în privința căreia se mai poate discuta. Pentru el, religia însemna biserica anglicană și, a nu crede în preceptele ei, era dovada unui caracter capricios și nesupus, care avea să fie fără doar și poate osândit, fie pe lumea asta, fie în viața viitoare. În mintea lui nu încăpea îndoială în privința pedepsirii necredincioșilor. Era posibil ca un judecător îndurător, rezervând flăcările iadului pentru păgâni, mahomedani, budiști și toți ceilalți, să cruțe sectele eretice și pe catolici. Dar ce umiliți se vor simți când vor fi siliți să-și recunoască greșeala. Și iarăși era posibil ca Dumnezeu să se arate milos cu cei care nu au avut să nicio șansă de a afla adevărul. Acest lucru era destul de rezonabil, deși societatea misionarilor activa atât de intens încât nu vor rămâne prea mulți oameni în această situație. Dar dacă se va dovedi că au avut o șansă și au neglijat-o, în această categorie intrau în mod evident romano-catolicii și adepții sectelor eretice, Pedepsa era sigură și meritată. Era limpede că necredincioșii se aflau într-o situație vrednică de plâns. Poate că pe Filip nu îl învățase nimeni aceste lucruri și exact în acești termeni, dar fără îndoială, îi se crease impresia că numai membrii bisericii anglicane puteau nutri cu adevărat speranța fericirii veșnice. Un lucru pe care Filip îl auzise afirmat cu precizie era acela că necredinciosul este un om rău și ticălos. Dar Wix, deși nu credea în mai niciunul din lucrurile pe care le credea Filip, ducea o viață de adevărat creștin, plină de puritate. Filip nu se bucurase decât de prea puțină bunăvoință în viața lui și era foarte mișcat de dorința americanului de a-l ajuta. Odată când Oreceala îl ținut trei zile în pat, Wix îl îngriji ca o mamă. El nu avea nici vicii, nici ticăloșie, doar sinceritate și o dragoste plină de bunăvoință. Deci, în mod evident, era posibil să fii virtuos și totuși necredincios. Pe de altă parte, lui Filip îi se dăduse să înțeleagă că oamenii îmbrățișează alte credințe, numai din încăpățânare sau din interese egoiste. În sinea lor știau că sunt ipocriți. Ei încercau un mod intenționat să-i păcălească pe alții. Acum, de dragul limbii germane, se deprinsese să asiste duminica dimineața la liturghia luterană, dar după sosirea lui Hayward, începuse să meargă cu acesta la mesă. Observă că biserica protestantă era aproape goală, iar enoriașii păreau foarte puțin atenți, în schimb, biserica ezuită era înțesată de lume care părea să se roage din adâncul inimii. Și niciunul dintre credincioși nu avea aerul unui ipocrit. Îl surprinse acest contrast pentru că, bineînțeles, știa că luteranii, a căror credință se asemăna mai mult cu cea a anglicanilor, erau tocmai din acest motiv mai aproape de adevăr decât romano-catolicii. Majoritatea bărbaților, era o parohie în care predomina elementul masculin, erau nemți din sud și, fără voia lui, Filip își spuse că dacă s-ar fi născut în sudul Germaniei, ar fi fost cu siguranță romano-catolic. S-ar fi putut întâmpla să se nască într-o țară romano catolică și nu în Anglia. Sau chiar în Anglia s-ar fi putut naște într-o familie wesleyană, baptistă sau metodistă, și nu într-o familie care aparținea din fericire bisericii de stat. Îi se tăieră suflarea gândindu-se la primejdia prin care trecuse. Filip se împrietenise cu chinezul mărunțel care stătea alături de el la masă de două ori pe zi. Numele acestuia era Sung. Era veșnic zâmbitor, afabil și politicos. I se părea nefiresc ca acest om să se perpelească în focul Ghenei, pur și simplu pentru că era chinez de origine. Dar dacă era posibilă mântuirea, indiferent de credința omului, apartenența la biserica anglicană nu părea să aibă niciun avantaj deosebit. Mai nedumerit ca oricând, Filip îl sondă pe Wix în această privință. Trebuia să fie foarte precaut pentru cât era foarte sensibil la ironie. Și umorul acid cu care trata americanul Biserica anglicană îl deconcerta. Wix nu făcu decât să-i sporească nedumerirea. Îl sili pe Filip să recunoască faptul că acei nemți din sud pe care îi văzuse în biserica ezuită erau la fel de ferm convinși de adevărul religiei romano-catolice, cum era și el convins de dreptatea bisericii anglicane, după care îl duse mai departe, făcându-l să accepte ideea că și mahomedanii și budiștii erau convinși că religia lor respectivă este cea adevărată. S-ar fi părut că a ști că ai dreptate nu înseamnă mai nimic. Cu toții știau că au dreptate. Wicks nu avea câtuși de puțin intenția de a submina credința băiatului, dar îl interesa profund religia și găsea că e un subiect captivant de conversație. Îi prezentase foarte exact propriile lui concepții, când îi spusese că respinge cu toată seriozitatea aproape toate lucrurile în care credeau alții. Odată Filip îi puse o întrebare pe care o auzise în gura lui unchiul său, când conversația din casa parohială se referise la o lucrare oarecum raționalistă, discutată cu aprindere în ziarele epocii. Dar de ce să crezi că tu ai dreptate, iar toți oamenii aceia ca Sfântul Anselm și Sfântul Augustin n-au avut? Vrei să spui că ei erau oameni foarte deștepți și învățați, pe când despre mine ai mari că aș fi deștept sau învățat? întrebă Wicks. Da, răspunse Filip șovăind... Deoarece, formulată astfel întrebarea lui, părea impertinentă. Sfântul Augustin credea că pământul e o tăblie și că soarele se învârtește în jurul lui. A nu știu ce dovedește asta." Păi cum? Asta dovedește că omul crede ceea ce crede generația lui. Sfinții tăi trăiau într-o epocă a credinței, când era practic imposibil să respingi ceea ce nouă ne apare astăzi ca fiind absolut de necrezut." Atunci, de unde știi că acum cunoaștem adevărul?" Păi nici nu știu." Filip chibzui o clipă asupra acestei afirmații, apoi spuse. Nu văd de ce lucrurile pe care le credem acum în mod absolut n-ar putea să fie la fel de greșite ca și lucrurile în care credeau ei în trecut." Nici eu nu văd de ce." Atunci, cum poți să mai crezi în ceva?" Nu știu." Filip îl întrebă pe Ux ce părere are despre religia lui Hayward. Oamenii și-au făurit întotdeauna zei după chipul și asemănarea lor, zise Ux, El crede în pitoresc. Filip făcu o scurtă pauză după care spuse. Nu văd de ce ar trebui să creadă omul cât de cât în Dumnezeu. Nici nu scosese bine cuvintele din gură că își dăduse seama de ceea ce se întâmplase. Și el încetase să mai creadă. Ca un duș rece, această constatare îi tăie răsuflarea. Se uită la Wix cu ochi speriați. Deodată îi se făcu frică. Îl părăsi pe Wix cât de repede putu. Simțea nevoia să fie singur. Era cea mai zguduitoare experiență prin care trecuse vreodată. Încercă să se gândească bine la toate. Era foarte palpitant, întrucât se părea că e în joc toată viața lui. Se gândi că hotărârea pe care o lua în această privință avea fără doar și poate să afecteze profund cursul vieții lui. Și o greșeală putea să-l ducă la o sânda veșnică. Dar cu cât se gândea mai mult, cu atât era mai convins. Și cu toate că în săptămânile următoare citi cu viu interes numeroase cărți, auxiliare ale scepticismului, ele nu făcură decât să confirme ceea ce simțea în mod instinctiv în sinea lui. Realitatea era că încetase să mai creadă nu pentru cutare sau cutare motiv, ci pur și simplu pentru că nu avea o fire religioasă. Credința fusese pentru el un lucru impus din afară. Era o chestiune de mediu și de exemplu. Un alt mediu și un alt exemplu îi oferise prilejul de a se regăsi. Își înlătură credința din copilărie cu un gest foarte simplu, ca și cum ar fi aruncat o pelerină de care nu mai avea nevoie. La început viața îi se păru ciudată și pustie, fără credința care fusese pentru el un reazem statornic, deși nu-și dăduse niciodată seama de asta. Se simțea ca un om care s-a sprijinit mereu un baston și se trezește deodată că e silit să meargă fără niciun ajutor. Ba chiar îi se părea că zilele sunt mai reci și nopțile mai solitare. Ceea ce îl susținea însă era emoția captivantă. Aceasta părea să facă viața-i o aventură mai palpitantă. Și foarte curând, bastonul pe care l-aruncase în laturi, pelerina care îi căzuse de pe umeri, îi apărură ca o povară insuportabilă de care abia scăpase. Ritualurile religioase pe care fusese silit de alții să le îndeplinească an a rândul, făceau pentru el parte din religie. Se gândi la rugăciunile și epistolele pe care trebuise să le învețe pe din afară și la liturghiile nesfârșite de la catedrală, la care asistase simțind neîncetat în fiecare particică a trupului, dorința de mișcare. Și și-amintea cum mergea pe jos prin întuneric străbătând de drumurile pline de noroi până la biserica parohiei din Blackstable și ce sumbră și înghețată era clădirea aceea. Stătea acolo cu picioarele sloi, cu degetele bocnă și, de jur prejur nu era altceva decât mirosul grețos de pomadă. Vai, ce îngrozitor se plictisise! Îi sălta inima de bucurie acum când vedea că s-a eliberat de toate acestea. Se mira singur cum a încetat așa de ușor să mai creadă și, neștiind că sentimentul acesta fusese trezit la viață sub acțiunea subtilă a forțelor ce zăceau în străfundul firii sale, el atribuia propriei sale inteligențe siguranța la care ajunsese. Era exagerat de încântat de sine însuși. Dată fiind lipsa de înțelegere a tineretului pentru orice atitudine diferită de a sa, el îi disprețuia ajuns pe UX și pe Hayward pentru că se mulțumeau cu emoția vagă pe care o numeau Dumnezeu și nu voiau să mai facă încă un pas, acela care lui îi se părea atât de simplu și evident. Într-o bună zi, urcă de unul singur pe un deal ca să admire o priveliște care, nici el nu știa de ce, îl umplea întotdeauna de o bucurie nebună. Venise toamna, dar cerul era încă senin în cele mai multe zile și părea să strălucească într-o lumină mai frumoasă chiar decât înainte. Parcă natura ar fi încercat în mod conștient să dea o vehemență mai deplină ultimelor zile frumoase. Privea câmpia de la picioarele lui tremurând în razele soarelui și întinzându-se până departe în zare. La o oarecare distanță se vedeau acoperișurile caselor din Mannheim și, ceva mai departe, se zărea nedeslușit orașul Worms. Ici colo o licărire mai pătrunzătoare indica panglicarinului. Spațiul imens strălucea ca aurul. Stând în vârful dealului, Filip simțea cum îi bate inima plină de o bucurie pură și se gândea cum o fi fost pe vremuri când diavolul stătea alături de Isus pe un munte înalt și încerca să-l ispitească arătându-i împărățiile lumești. Lui Filip, îmbăta de frumusețea priveliștii, îi se părea că în fața lui se întinde lumea întreagă și era gata să coboare spre ea ca să se bucure din plin de plăcerile ei. Acum era eliberată de temeri înjositoare și de prejudecăți. Putea să-și urmeze netulburat calea fără teama aceea insuportabilă de focul iadului. Deodată își dădu seama că a scăpat și de povara răspunderii care transforma fiecare acțiune din viața lui într-o chestiune cu consecințe imediate. Acum putea respira mai liber într-un spațiu larg cu un aer care nu l-a păsa. Nu mai era răspunzător decât față de el însuși pentru acțiunile lui. Libertate. În sfârșit era propriului stăpân. Din obișnuință și fără să-și dea seama, îi mulțumi lui Dumnezeu pentru că nu mai crede în el. Amețit de mântrie pentru propria lui inteligență și nenfricare, Filip păși cu hotărâre într-o viață nouă. Dar faptul că își pierduse credința avea asupra comportării lui mult mai puțină influență decât se aștepta. Deși a zvârlise cât colo dogmele creștinești, nici prin cap nu-i trecea să critique morala creștină. Accepta virtuțile creștinești și chiar îi se părea că e frumos să le practice așa, de dragul lor, fără să se gândească vreodată la răsplată sau pedeapsă. În casa doamnei profesor existau prea puține ocazii de a-și manifesta eroismul, dar el se ferea de minciună, cu ceva mai multă exigență decât înainte și se silea să fie ceva mai atent decât de obicei cu cucoanele bătrâne și plicticoase care făceau din când în când conversație cu el. Evita acum cu grijă înjurăturile inofensive și epitetele violente caracteristice pentru limba engleză și cultivate de el mai înainte ca un semn de bărbăție. După ce rezolvase întreaga problemă în mod satisfăcător pentru el, încercă să-și o scoată din minte, dar lucrul acesta se dovedi ceva mai dificil decât își închipuise. Și nu putu nici să-și împiedice regretele, nici să-și înăbușe presimțirile negre care îl chinuiau uneori. Era atât de tânăr și avea atât de puțini prieteni, încât nemurirea nu reprezenta niciun fel de atracție deosebită pentru el, așa că i fără prea multă bătaie de cap să înceteze a mai crede în ea. Dar un lucru îl întrista cumplit. Își spuse că e ceva nerațional, încercă să se elibereze de asemenea înclinații patetice, bătându-și joc de el însuși. Și totuși îi dădeau cu adevărat lacrimile când se gândea că nu o s-o mai vadă niciodată pe frumoasa lui mamă, a cărei dragoste pentru el devenise tot mai prețioasă pe măsură ce treceau anii de la moartea ei. Și uneori, ca și cum nenumărați strămoși cu cernici și cu frica lui Dumnezeu i-ar fi înrăurit subconștientul, îl apuca o adevărată panică la gândul că, la urma urmei, s-ar fi putut ca totul să fie adevărat și că acolo sus, dincolo de cerul albastru, să existe de fapt un Dumnezeu aspru, care avea să-i pedepsească pe atei, aruncându-i în flăcările veșnice. În asemenea împrejurări, rațiunea nu-i putea oferi niciun ajutor și el își închipuia spaima unor chinuri fizice, care aveau să dureze la nesfârșit. Îi se făcu rău de frică și, într-o clipă, era lac de sudoare. În cele din urmă își spuse deznădăjduit. Dacă stai să te gândești, nu e vina mea. Eu nu pot să fiu credincios cu deasila." În fond, dacă există totuși un Dumnezeu care o să mă pedepsească pentru că în mod cinstit nu cred în El, n-am ce să fac.